Egunon, gezazpiko gallurra zifra haundi eta zenbakiainitzen maten baldin baditugu ere, kontra ere baditu bere zenbakiak. Berrogoi konferentzia inguru iraganen dira endaia eta irun arteko gune ezberdinetan agorriaren oita batetik goiti. Berroita mar atelier, berreun mintzalari inguru. Gune ezberdinak ere izanen dira bai jaka horiena, bai gaztena edo bait ere zadistek antolatuko dutena. Guztion das mintzatzeko eta kontragailur bat zer desmintzatzeko, enjauta aramendi antolatzailea izekin mintzatu gira goizontan. Bargiki, ba erakustea gezazpi ordezkatzen duen mundua, eta guk ordezkatu nahi dugun mundua, bi mundu dezberren direla. Eta guk pentsatzen dugu Euskal Herritik beste mundu bat e, sortzen aldugula, eta horren inguruan jarriko dugun kontragailurra bera. Epatu duzu, e, baiko horre izan dela zeren eta taldeain itselkarrekin lanean jarrizaretela mundu batzuak naiz ez, ez egon ados elgarrekin. Bai, egia da. Egun erotasunean, naiz eta batzutan komplikatua izan daiteken hala ere orokorrean e, ikusten dugu kapasa izan garela e, kasike egun herotasunean e, amarnaka eta amarnaka elkarte desberdin artean elkar dugun programa ateratzeko, dugun manifa eta ditugun e, erronka guztiak e, aurriteko. Nola buru egin daiteke estatutik sortu den alarma egoera honi? Hau da, mugak itxiko dira, errepideak itxiko dira? Boa, ez dakit nik uste daude e, ahunt segurtasuneko neurri batzutan eta nahi dute privatizatu alduten erremu guztiak eta bunkerizatu miarritze eta bere inguruan. Guk justu beste mundu bat nahi dugula, guk pentsatzen dugu e, guztien artean ez da behar bezala eraman nahi baditugu e, mundu hori irekia izan behar dela. Eta horregatik guk pentsatzen dugula e, endaia irun bereziki jarnalien denboran eta bai manifan eta antolatuko ditugun ekimen guztietan, albezain irekia izan behar dela, eta eduzen pertsiona partea al izateko. Eta horretarako, ba, segurtatu behar dugu, e, kontsensus ekintzaren kontsensuen bitartez, ba, denok bat eginez, e, ba, dugu aukerak e, hori erantzuteko eta modu postibuan ateratzeko hori guztia. Gune, seguruak izango dira kontragalibarako guneak? Seguruak ez dut uste, nire ustez dela konfientziazkoak ere, e, guk deitu ditugun e, eragile desberdinak gauden honetan, en, gure deiak argiak daude. Hemen oso pasifikoa izango dela, koloretsu, jendetsu eta guztien artean eztabaidatzeko momentu politak izango ditugula. Beraz, zogu ikusten, e, zer hain segurua izan behar denik. Noski, normala da, e, guk kantolatuko ditugun ekimenak eta hor diren jendeak e, segurtatu segu beharko ditugula eta ingo dugu aldugun guztia albizain ondo joiteko, baina horokorrean e, e, ez dut arazo handirik izan beharko luke gaita batetik, gaita lauera, irunen daia honetan. Aipatu duzu ere, poliziaren provokazioak badimadira, ze estrategia erabiliko duzuen? Baia, hortan ari gira, gu, guri ustez argi dago alde batetik ez eranztutea. Zentrae e, posible da, Policia Atletik edo Estatu batzuen aldetik irudi hori ateratzea eta guk irudi hori ez dugun ueman nahi. Horretarako eh eraso bat balima dago, haiek baino intelligentoak izan bar eta horretarako dela ez erantzutea. Eta aldugu moduan e, erakustea haiek erabiltzen duten indarkeria E, ez dela gurea eta, eta horren aintzinean guk behar ditugun neurri guztiak jarriko itu. Oita bostean e, boz plaza publiko okupatuko dira a, gune batzuk e, ez dira legalizatuak, ez dira e, jendarmerian edo ez dira prefekturan nabisatuak? Bai, gune horiek ez dira deklaratuak baina publikoak dira, beraz estatuak badakio sondo nun izango garen eta zer duetatik zer eskema idatzita daukagu, badakitez egingo godugun, helburua da e, justu esatea Euskal Herrian manifestazioaren debeku honen kontra mobilizatuko garela, e, gure ustez e, derretxoa daukagu mobilizatzeko eta hogeita bostekimenoiek dira honi erantzuteko mobilizatzeko, beraz mobilizazioak izango dira e, ordu batetik e, ordu batera definituta, plaza okupazio bat izango dela, Hortik ez mugituko, eta beraz, e, normalki e, ez badugu blokatzen eta ez baudugu trabatzen, ez dago arrazorik hor e, egoteko. Beraz, guk pentsatzen dugu, naiz eta ilegala izan, pentsatzen dugu lua, e, olako ekimenak egiten aldirela, eta hortan ere ondo juten aldela. Azken galderak kontragailurera etortzeko duda duen matek. nola esplikatzen aldiogu, zer atse manen duen bertan? Den atse dugu, zentabuka eran... E, Argudio bat edo bestea, edo denok daukagu argudio on bat kontragailurra honetan izate, izan ingurumena, izan feminismoa, izan euskal herriko erremua, denok daukagu argudio on bat, izan ogeita bat, ogeita bi, ogeita edo geita lauan ere e, parte hartzeko antolatzen ditugun ekimen guztietan.